جانم مخترم عوردن کو ده شیخ القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی ده تفسیر القرآن په نیسو تریسی کشویر ده دید ملای دو پا تیاساتی اشاہ د توہید سنت کیسل این سیریز مرکل دکان نمبر تیس عبد الرحمان تازان اس دی مینچوک جانگیر را صوابی پروپرائیٹر انوار شیر توہیده موبایل نمبر 03015710124 نو <laughs> وی الله اړ یو له دغه نه دا لګین تاسو نو په دې دنیا کې ما او چې دنیا کې یم چې په دې تاسو زبانه شو خلاصې دي لکه نو مې نو یو کې چې نه وېذاب الله بلا پر گردن مړه الله بلا پر گردن استا لګین تاسو نو په قبولی مشران فا حق درو سنوکے نشتی من لڑا فتح زبان دی ورہوالے کلما دخلت امت لعنت اختها کیا اٹھولے رسو دننشی ناغمیسل باپی لعنت پوی اخت مانی مثل لونکہ ابراہیم الاسلام وی حاضی دا ایسا مانا کتاب ویداد روگ دی حاضی اختی دا زماغ و څنګه زمو واحده دغه عادي اوځي زمو غوډي اوه معنا مسل داغه بخاری کې راځي ولا تسل المرته طلاق افتها یوخذ د طلاق د خور نو غړي داغه فور بنده مسل مځې در جوړ کی یعني د ابراهيم خبره ظاهر د خلکو په دې درو جن واه حیثیت نه حضرت روا بسمه منا چڑھه وا او ز خلق پزامن کې د درو غلي صلاح ته زبات منا دایا چې کله دایا د خلکو پوښال درو جنو دنه چې درو ویلو قال د قرآن نیولام نو وایي تا بیلات عامه مشرانو کې الله ز خلکو مونږه مراد کړو نور کې نه چا دا په چندور نو الله ځان دې چن لیکن تاسو نو تا سما بیان کړو او بو ایمو شران فحبت کې که نشتی تاؤل را مونگ بانده او خورا والے او منگم شر کرو تازون کرده نبو ای اللہ اوسکر اذاب پس افدائی چکوڑ یقینا ناکسن که دروغی دمونک کتاب او آفت دینا نه نتیشی دیر را دروازی داسمان دو مانی دی لات و فتح خود ارواحی هن در دیرو هنو برلال نشی ز دې وروه نه با کته دي زه کله نه کارونه باندې نو او دا باندې اواه شي جنته دي لا تفتحوا الاوائم ايا لا تفتحوا الاو امالين د دې امرونه پرندېږي هغه دنیا کې پات شو غلط چې کوور یو کو استکبار یو تو زمام کتابونه معنا لا تفتحوا الاو پرندېږي دې اذا واد اسمان نہ پر روح نہ پر گی نہ امال ابو قاری کی حدیث راوی ذکر کر وہ وقت ہے لمسمان تھا نوما আদম اُجیدو اور আদম دھی طرف جس طرف نہ ارواح مجسم دارو فینظرا نظرائے لا یمینی زاہکا اذا نظرائے الا شمالی بسا نو جکل اسی طرف تو ظوری نو اوہان دی جگا او د سر سره را شکرګو هغه ته جوګوري نوځاري د ځمانه چلا صفته ولرواي نه غلځي کیږي دا د معنی دانو ته شریعت د امير او شمانه خوف او تحته دا ادم نشي ترته نه بر آسمان کې شمالی شمالي کته داوی اصل نه تقدیر په شمال ته دی بخاری اجزه کله چې ادم بر الله ته وګوري جنا ته خوشاله شي او کله چې تا توغوری ارواحت نو لا څه تا له اوبه زما کې جنت تا څنګه یې چې وایي کی او پسند سن کې جمال رسایته مې سنته بالمحال سن کې دا اوس نشینه نوته نه دانې کې دایني شتوي جنات تا جنته وشاب کې سیات سره اوه ته ستا ازای پی کنیسته و دارنگی منجر آر کومی جنوینو تا دیلال آباد جهنم نا بیچونه ای محاد دا محد نا در لانده بیچونه با دوری ازا پاس اینا غواش غواش پردیت ہوئی پردوی دور لانده باند جهنم و دارنگی منطزا حرکوزار مانتا آواکسان آمنو تیمان را را پو کتاب تیمان په دې خبره باندې چې تاسو مو مغلسین له دین عمل وکنه بیا نه دی وکړ تصیف نور کوئ چې تاسو ما ګرځانږه سوچه نام قیمتي شو دغه دغه جناتان جنات کې به ميشي الله ربكم اج فسمو لیکله منکلین د پورګی راینه غل حسد کوي پورګی ته وایي سمونه دې لپاره چې دې حسد خو دې جنات کې ځکه جننه د امر تګر لري کومال راځي نو هر جنتی په خپل منظر به خوشاله او خپل منظر ته بچا پېچې معنی ده جنتی په خپل منظر کې وړي بچېږي غلنن کودګيري او آزاد ځکه هر جنتی خپل منظر لرتي یا عداوت مليشي او وروه وي ټول یایي به جنان او به وي لائفت الحمدنو لیاللہ دموتا اللہ خیلی و دی مقامتا لائل خیلی و دی مقامتا مہتای قرآن خیلی منگی قرآن تبوتلی انو منکی منگی لار مندلوی تولا اللہ منگی توفیتن ویرائی کرے حداان اللہ وفقان اللہ تقلائی مالا حمد نیراکی نچرتا زر اچرتا دین دیدی نچرتا زر اچرتا دروجہ کوخلو طولا غرمان استا دادا لایم داد اچرائی کرے یعنی مو کپیو گنٹے کتاکی با اخبار دنوں ملو سکتاکی سیبا موی ہے ایش ادرسا گنٹا بنا خاصے رہا او دار اللہ احسان دے سیمول ای توفیق وائکو ساغل یمونتا استازی رب قربیان بالحق پرشتیاؤ اوال بوک ریشی دیتا درک ریشتا استا او ریستو موہا پو میراز شفن کی غلطی پکی نی یا او ریستو موہا استازائی امو ادھا کافر او کافر میتینا بہت لوگت آوزان میں فتا ہوئیشان درکی زندتال تاس پتبک جو کول آواز بوگی جنت تیان دودا خیانتا چون مند چو من مون آ چوادہ کرا من سر رب رشتیا من که کم من سر رواز دنیا کی مصیبتونہ تکلیفون راکتی اللہ بجنت درکی من کوا آواز رشتیا مند نو مندتا سو آواز چوادہ کرا رب تا نو بوئی دودا خیان سرائی تی ملامتی نو په هغه ته خبرونه کوي چاله کا تا کا سره دا جو څه کوم کنه نه هم نعم هم نو په وی دی هم دا یې خپل بجته قالو نام نو په وی دی هم او موږ کوندل نړیوال مو کې اعلان کې په مې دایکه د اعلان بدایي انل عنت الله بقولم فاذن مؤذن بينهم اعلان کوي اعلان کوي په منځ کې په قولهم الله نته الله وديو قول سره جنانتی زغم مزحورې چونتلا جنانتی زغ غابر علمانو ظالمان کوم کشانو اګزان جالو له خلق د د زمي او تاجي زان روز تکر او دا دی کتاب نشو ایلوی خلق ایرود حلطو او دا اللہ کتاب کوگ ادائی پا خیرت دی من کر اپا مید ایگی و پردائی پا مید جنت او رخ کے دیوال بی او آراف در میند آئے سری بیچی پیجنی ادائی و پالا مو چی دی مطرگو جنتیان با پالا مو پیجنی ادائی مطرد او رخیان آواز بوگی جنتیان او تا دا پا آراف آواز باکی پ ونادوا صاحب الجنت بقول ان سلاما سلامتی پتا سو اذي تنه شيرا دنه تا دې تم کوي يثم او ايو کوله جنت اکلای چې وایولې چې خلګي دې پرتارته الله محمد رسول الله مانو روان دي او دوه خير د چوغو دي صحابه دې سره مونږه اچو چه پی جنی با دار آفیان دیدارا پالامو جانو کی اپراتی و دا اخواغا صده دیداری ویغف پرانیم امیر دیداری مال دار دیدار دیدار سماغی تا بچه غا فرانی یا فائده من رسولات آتا غندول دو مال اواغا چتاو اختی دو قرآن مال دیمونو لگو رے اوزان دیروزو قرآن نا قرآن تا نتل دا غدی آرکسان جنتیان تا ویشه رکی ها اولا ایل لبینا دا غیر افتخان قسم خود چور بنگی اللہ دیتا میرا بانی او با نرسی اللہ دیتا جنات تاہی دا بیکارہ خلق دے اداع بس علبی او فیلیتا ویقاولا هم اولی فیلیتا اتنے جانتا نبی اراب پتے باندے انا بی غم جان اچھو باکی دو دا خیان جانتیانو تا چھو باکی راتو اکے منباندے او بو یا دا غرمهونه چې الله درک څورا ور زیاته کړه یو شاشه وګوره ور دي نو به جنته د توته کې در باندې الله حرم کوي د کفارانو د توته کې ش دا ايب دا شوفو الوین دا ته دین د الله تو شنوړو الاون ولايبه دي نه لاوا ابس اګه د دې ډرایو خلنان لګیا ته وی کوم سنوی لوچین دل الله له ولایبا الله ولاي دې کو ا دکو کې چور دې دې یار د جلت دنیا د دنیا جلت کې لګنه چه نام کې ميل وذل الذين اتخذوا دينهم دایبا ولاوا وغرتهم الحا الدنيا لا تتموا زکه ا دې تتموا فل يومن دې کې دې شروع کې د صدا بیان اغه سورته تضریخ بیان نو دې وجنه لایته چې ما بدل کړو آ چوکم ويا په پوغوري ما او غار الذین تخذون دینوم ضایبا ولاون وقرتم الایات دین او ذکر به اغه سورته تضریخ نو ذکر سره بیان تا ادا سورته سزا لري فلهمانځاو نو فتبتم غیر را 93 انسان من مږه ته یوځو څنګه کې په مولاقات راندم আজি په تاسو موږ انټار کوم کیو ورته جنام علالم ویتا لیکتاب په کتاب سره چې واجب کوم کو مرشدین علی علم حال کے حال کونه عالمین په 50 سال کې چې په هم په دای دنه جما راولي رالم عالم دایته کتاب واځه پداسال کې چې زپه په هم دې پهال راته راځي کتاب رحمت هغه خلکو لا یقین کړي او انتظار نه کوي مگر دانجام مخفل تعويذ انجام تر انکار کې نو تو خپل نه مړې مقاله راځي انجان ده دې یو وای هغه ځان چې په کو دې د الله کتاب خو دا وای راغلم ته ستایره پورا نوشتې موږ را کی چې زموږه سفاره یا چون کی نجلش واج کહી ته کومه صورت کی ته شو لا سلا من وی لا ویو ولا شفیو او یا کی دا نه دې نجلش واج کای او سوت چې زموږه پارشه واج موږ خلاص کی او وای ائشتم له خلاصو کی چې خاصه وغاریم لرا یا پس کی موږ دنیا تا عمل وو کو بیراهنه چې موږ دنیا تبلا شو نو به قرآن نه کوو اعلان لو شي تاوان تاوان کې جوو خلدان او غلدان اروش دې نه ديول سورته تور اد الله نقلي دي دا یو د دلیلات دی یقینا رات تاسو الله ذات چې په اجر کې كونوس موږ کې پس کوګلمو او کې بیا وګرا برابر پتای پشویبانی رد، اطلب کئی، داشپای دی ردی لطلوار، دانگی اشپای ردی لطلوار پشپای دی ارد دی، ردی اشپای را دی دلیل اخلی، ما دا ایام مانا لمحاو دا مانا دا کشپای روزی که خواهرمو، سار را تر ماخام دا مانا غلطا دا دو وجنا یو خدایا چیون ستاوی، دا نر گردش، د یوه نقطه شروع شي بله نقطه تور شي نو ازمانه کې نور نو دار نو زمانہ نوا نو چې زمانہ نوا د سورن ایفراد نه پوهځغره زغورې راځي د فراي کار په کونتي ایزارا جن اني کولو کون څه یې کون نو چې یوم معناو کې نو کون څه یې کون نه داخلا خپل دیو جن یوم په معنا د دی قران کې داله ومن يولهم يوم عيد ابراهيم سوره انفال کوشن کرا دی ہا زو جواری کافر تھا پدا ساتیشا ن یوم پمانہ رسات دانه جي رسات میں کرمن خاموش کرے من يولهم يوم عيد ابراهيم اغا جنگ کو اکیشا والے دارن گے ان قران فهو لهم اليوم دوسری پدا دانا تیز صاحب نتر ما خامن یوم منی لمحات استر گرم دین مکم یعنی کن ست تیام شپک کن اسمان تاوی کن من اسمان زمان کی تاوی کن ناسمان غروو تاوی کن ناسمان دانا تیز زمان کی منافی تاوی کن ناسمان منافی ستور تاوی کن نو کن ست تیام پشپک لمحاتو کی خام خاته معنی غلط کریدن از پا جراز ای اکو سوائی نو از دو سار نا خویطر ما خام آرومو نو بیدا کون سمانا شوا او یون پا د از ساعت از کون ما اکره لکا بیاد تراز راتی جدا خوب نورم اپاسی ملک سیدو ایو جان کرده ارتبل جال دیوائی تیزا ملک سیدو ایو کهاره و سریع ملک سید غلطی کرده ملک سیدو ایو کنڈا راشا اینو او سنگ کنڈا چه خوندی جندیو سمه سوال ارش بیا پرابل په بلکو لاش هغه شیوه چې الله فرما مناسب ده پټي باندې را شپارول یې او اکه سړي یو ژتر کې بلکې قياد شي لکه دې کلشر کې معنا مکروا دانګي پټي پرله باندې شپا اتلکای ځفاض یې را د لختو واري انور سمي سوري تابعدار دي په امر د الله کی صورت کې ایو چې جون دا یی د صورت کې تسخير د تواکبو ردًا علالمشکین خبردار الله یا انسان پیدا کول نه خبردار الله یا تیار دې شنه دي امر ته اسلام نو خیرتون کې الله د شرکه کې لږه فلسه خیر الله کوي نو چې خیر الله کوي نه بل څه نظر نه دی دا تعارض الله چې بعد د شرکه کې پیلو نو د یو جن په راه خیر ولد اللہ چی رب دو مخلوقات تے اس سر کی او بلئی رب لگا پداش حال کے چی عجزی کونکی تضرعن و تضرعین وقف شاہ امفین افرورو امام بلی فرزکوی دعا فرورہ کرنے اللہ دوہنی موتدین موتدین چیتا پتاو پہلے گی پتاو آئے اور کمزائی کے چی پتاو کرے لے تعلیم امروانې او انګو کې دنیا کې فساد نه چاله خطر په بيستم بیاو موږ او شر په وداد کې الله انبيار او لهګل من بعد ما اصلح الله به رسل رسول او بينزال کتب اخره انبيار او لهګل کتابونه راولېګل نو فساد کې موږ او شرې قران استرې او دې داتو کې فساد مو کوي دنیا کې فساد نه زمتا در سکره در قرآن سنناتا ابلهی لبله پیارا بانده دعا عبادت ته عبادت که در معبود سطوت پکارده در معبود غلبه پکارده معبود آسوکی چلاغه پتا سطوتی زوری دیو جنر خوخان را ده و تمان ادپار در امید معبود آسوکی چستا مامور رو سره چونکه در معبود رو نزکا ودو خوفم و تمان اللّٰه یا اللہ حاجت مو کې ته را اپومې ته رحمت تعالی دې رحمت په تعالی دې ذکر کړې دی دې او جنا یا قري په اندازه برابر دي الله غا ته چيلي کې باجن مسجد ماان رحمت باران باران نه 12000 مسجد باجن راشي حتا کې چې بر او چه تکي دا با ورよそ اقل لڅ چې دا باجنا صحابانو ورګه درنه نو پرڅوک نه او خوي چې مونږ درا بوز مونږ درا دې صحاب لرا روان دي کو دي دريا ل صحاب لرا اکر وتا ميت باندې وځي هغه کله وځي نو ورو مونږ باندې وبو نو کوم کدي سلا ذات څومې دې اسراف تا قیامت دې تنصيب دې ځکه په هغه اكن چا دې شي کوله مکتسون کې دعوت केलं میتانک نو دا, دا انګه او بسمره هم کا پن واخلي نسيت واخلي اغه الله چې را وځي تان په دې باندې ما څه پیدا کوئی شي او کلهغه اوفي په حکومت نه باران یو شي زمکه یو زمکه را چاګه څه او خلق میوي نو خو کې سری اعظمي له شور وسنبل در نه الهات درو تقمی عمل زائم اگردان صحبی چه بریز او خورناک از مکر اغایچه نداری دارنگی انسان دو قسم مره یو ده مونید چاگای نابد کئی در اللہ کتاب کن نابد کئی اتن توحید مرغلری درغونی شی او یو ده مشک او کل پاک اخی گیا او خکم درب او کل پاک خورناکی ننو اخی مگر جوز نکیت موندوست ہوئی نکیت قیل چوئی از سید ازوز اغنو اسنو فری دارنگی منون چلو جلائل آپ اوملا چل اللہ تعبی داری سورت کے اتباع دمان دلا اتظلی نبی علیہ السلام کا او دارنگی رد شرک فیلی وقت ذکر جو اعتقادی رستو او پہ اعتقادی بانے اس عدلہ نقلیا جو انبیائی صاحبی کنو ذکر کری واقعی داران سرو بیانتی یو حضرت تسلی رمتنگو یا کومه صورت کے د منځکیینو استیزا او کے کې مسله کېږي دا مسله رد شي مطلقاً شي کې په دې لږ بیا راکې اېتقال ثانیا دا مسله اقبال منځلو کې اوسه پخداقات په دې مسله ذکر کړي دادرې وړه مسله به ذات ذکر کړي په دې مسله د توحید کہ پرد اللہ حضرت نو غود صالح علی مسلم لگلی نو دا رد شرک دا انبیاؤ کار دے دا انبیاؤ کار دے توحید بیران دا انبیاؤ علی کار دے اور پدے کہ حضرت نتسلیم مول کئی جو قرآن بیائی صاحب اتنین سر و مصیبتوں نے برداشت کری دی اصور و تکلیفوں نے پورتا کری دی اور صرد آگے نے غیرینی تنشوی دین دار دکر کہی کہ پخانی کو منو اتباع دا اللہ دی کتاب و نکرہ ویہ نمانو نتباع شو برباد شو نو درے اور مسئلے ثابتے ہیں خب ازداد پر رد شرک ہے از نو علیہ السلام واقعہ ذکر کئی دا سوہ فائدہ دا واقعہ دا حضرت یونس کے غود کے شوارہ کے نجم کے دا رہی سرت نو کے مومنون کے خدیر سرت ذکر کئی دا انبیاء دا کسونا پنگزوز فائدی دی، پنگزوز نو چود اپارا د کئی دو میسر یو علم بے دعوت الرسول لغی کتاب دی محمد ابن احمد الہدوی پا اضب پر انبیاء واقعات دکر کردیو پر لے کلام کردی یو دا صحبی د دا انبیاء علیہ السلام دا واقعی چلے جل پر غمبرانو دا جا اللہ آدت دا وقت دنی مخلوقات پر آگے گری دی تیر انبیاء دعوت لنبیع د توحید دی اسلام کیا منتح اردمات لے گا نا اول ما تدروح ہم انبیع سفر کیورتا کہنے دو توحید بکے دا صحبی تیر انبیاء دعوت لنبیع دو توحید دا صحبی تیر انبیاء مسلم کو خیر باندی اللہ را لی جی دا صحبی تیر انکار دا انبیاء دا ژبته کله انبياو رمبه خبره نه هاتي دنرمایو هغه چې ور اسلام سور په نارمه وي فقال يا قوم چې اول کتاب یې کې نه هسته نرمای بچي چې په دې کې دین ده دا بیان دی چې انبياو مقابله کې ان دې دا یې دا احق قرش مقابله کې دې چويږي نو متبر دا ثابتې چې انبياو او اصفاه باندې شت رزموري خړکی دا ثابتې چې په اخر کې الله خطا او هیڅ کمزور نه الله خدانګيان او مسلمان اډالو وې دا یې دا ثابتې چې اظهار د علم د مسله منداب الانبیا دا انبياو عادت دې چې ما سره سرجن دګه چټکه دا ثابتې چې کله مسله توحید به انشيره نو خلقو آغا ناشناګردې او عجب تومان جا کوم دا مسرقه ناشناقړې دي دا ژابېتې چمنګلې او انجام تباہي او بربادي را دا مختلف شاهدي د بیا د تاریخ کې دي ذکرینو نو اسلام خلقوا قال فقلت چهرا خلم شو راځه کومېږي نو ګلانو چې ګل مسرعات کوم سو اے کومہ جما عبادت کوي دا الله عبادت موږ معنا واځه هجو سورته پاج حاکی یعنی عبادت ستوي یارا غسل مینا مینه د وتسملہ یومینه د نفس دار په حالات کې جائز جمال جټا او که سب اولاد سره خدي سره بالبشر مینه کو ایومینه الاخرہ توب دا چې جما یو رښتې چه کلال گت و مصیبت گرفتان شم نوغر آوست چند دارنگی گفتن یو دا اسپاپ دلان جو دی ایو گفتن ظایری اسپاپ میشته دا اسپاپ دلان دی یو سری تووی کلم را چند کتاب را چا جایز دی ایو ظایری اسپاپ میشته چگوار توی را چند دی تووی گفتن دفای تو دارنگی یر دو قسم دا یو یر دا اسپاپ بنا مار للم نگ ایو یر دا بغیر دا اسپاپ بنا لکه مش ظاہری سبب مجھے ماں وانے وقت وارے جے گروہ ہوتا عبادت ہوئی اور الہاں کا چاہتا ہوئی جے دے اشید مداری دہا تلو تفصیل دار ہے او بداللہ مالکم من الہی نیچتے تازوہ سو آجت کر کن کے الہاں کا چاہتا ہوئی عبادت وارے نو مطلب دار ہے کہ اس بات تک کن عبادت اللہ لگو گئی اور دے جو عبادت جے علمت ہوئی کمالت من معبود نهره نه معنی پیدا وا چې اکامل عبادت څنګه کوي اما من معبودن تاسو کامل معبود څوک شي نه نقص شي نو الای اچاته وي جوزه عبادت نه شي نو کهو سره غایبانه چاته واش کې جرمادت شي د عبادت ته دا یو سره یلیږي بغیر داس پاوبون چلنه نو د الای نو مل الای مطلب داو چې د ایس عبادت دا څوک جو نننه سره قېشي سي جون قېشي او وا سره ټول قېشي دا مته چې دل کې راځه او بدر نازیکل کو او من الای نه کې تا کې رېګم پتاځو دا عبد الله دې روې کتاش انکار کوي با باندې بازار پتاش یا مراد دې او من نازيم دې دا عذاب راځي په دنیا کې دا کې راځي ترنګ روز دې روږدي یا کې قیامت مراد یا تنا دنیا مراد دا چه ده مصیبت بس ده دلوئید قال الملو من قومیهن اوی متبرو دو قومدنو موینو تا دا پا گمرایا سرگن دکی متبر مقابل دی ملع ملع اوی دکی دوتا او ملع اوی متبر تا پا دون جاید اچلی قبل تسکن پیلی آج الال منگ ها دا حیران تاکی گمرائی که اینو السلام اے قوما نشتے ما باندے گمرائی لیکن دا اصلاح دیم درب دا مخلوقات اللہ علی رسول توسا احکام درب ہر پیغمبر دخلائی حکم رسی عظیم و انساو لکن اخیر خائی لتن اصلاح سو نسامن اخیر خائی نساحتو لہو خیر مولو راتو اصلاح سو خیر لتن اصلاح سو خیر لتن اپو ایم زہلانا پراشید تیازنہ پوئے گئی اصحار دیلن دنبیاء اتار دے انا تعجب کوئی چراغتا آستا پندر اپتا سنا امیشا تکر توحید مسئلہ دیانسویرہ نخل کو نشنہ گرن دیا لو علیہ السلام بکتا ہی تیازنہ نشنہ گرنی را رہ تیازنہ پندر اپنا پیوسری بن دیتی تیازنہ دے لینجرہ کون چوی رہی تیازو اوزان بچکی دادا نو داو جون کو باید روح لارا کا ضرورت مځي سمرا دي ماناره دا نه چا درځل کا باید داو جون اوسانې افا کا ضرورت او ان کان کبره عليك اراز او مقت ضرورت دي تشو غي نوم ولقد کوذ برسول من قبلکو دا غي کوذ برسولن په ما سي ضرورت دي تشو دا هي تفصيل کي انبييا داو جون کړي شو څنګه داو جون شو نو دې سرت کې دا یې تشریح را پک ازګو دروځل کوو به دل라 یعنی نو نیم سوا کال راهه تقریر کوو دې په دروځل کوو نقاش منګلا اا که سان سرګنو پوښتنه کوي چې اډو کړم اا که سان چې ضروري ويږم پاتونو دا کا زور بیاځنه سرتانات کې ولرته تشریح هي علت عذاب سبت دا عذاب سو دا مسئلے تک زیوئیوکا سنگی سو تین عام کی کذبو تیرے دنو آئے بلترہ آوات اردو میکنو آقا سان ادرو غیریو دماغ کخمونو او دای قوموان در ایس بصیرت پچنو راندد د رو راندد از ترگو عمین ضروری روندو ایسا دیوان ارسکا دلیل اطلی دا مسئلہ چا العباز تل اللہ وحدهو دا حضرتینو هم بیان کروا او د دیود علیہ السلام ذکر دلتن دے، بود کن دے، شوارا زاریات او حاقا کن دے اصل که آد دمشور رومو، دمشور پنون باندے کل کل کل قبیلی نمغستشی علی گرمیو آدیانتا یہود دے اا عرب من عربی، دانا چی روز عربو اا قول عجم من عجمی، دا افی اس بات که قبیلیت اوشی امرا تن واحدا من خود یته اقوم دمار بندگیو کړی دا الله ذای عبادت اقسام ټول الله له کوي کما نه صحیح کسې ځوي کرامرز کوي نشته تاسو را حیدت سر کوم کې دا الله نه نو ته عبادت جوړه نه کوي تاسو نه پويږي کسانو چوخه لري کو د کون او من تعالی دې گفتیا کې امشاق موهیدینه تر نسبت هنو بایسی باری چیم تین سو انا منو کمامن الصفا امون جاو کنو پتا در جنو نو یوید قوم دمان جشتی پر ما بیو قفتیا دا عادت دا انبیاء و تاری تیزان نا ارضام لرکی دا انبیاء و عادت تیزی دا انبیاء و عادت تیزی علکو تاسو ازیب پر ما پتنامت ری لیکن دا استازن درد المخلوقات رسول تاسو احکام درد حضرت اللہ خیر قائم ہمارے خیر قائم استاد فضیلہ کلام کوم او ما نت ګرم مړه چې الله تعالی سره غواړم کوم کمی او تکل کوم هر پیغمبر اننه اتاجو کوئی چرار اتا او 15 تاسو نه یو شی باندې چې تاسو نه دې چې ری تاسو ایا چې جو ګرد اللہ تعالی کا مقام پس تو منو روح خلاق غیب طول تاسو په ذکر حضرت حوث بنو علیہ السلام نصیح کے در ازیاد کے تاظرات و مخلوقات کے طاقت بستقن طاقت مخلوق کے در ازید لوئی طاقت پر کردی نیعات کے نعمتون ازا اللہ اعلیٰ جمل ادلیت مانن نعمت او ایدر بن سنو نعمتون اکر تذکیر بن نعم من داب الرسل دانگی تفییب بن من داب الرسل انبیاء کی طلب یان نو خل کو تل اللہ نمتونو میاں دی ادا خوایا غابونو میاں دی خامقای شرپتہ میاں نوی دری طاقل منزکا چه بندگیو کود اللہ ایشیو آده سمانت اللہ بندگیو کودنور امکودن جگر قوم جگر پدیو کریاس یہو اللہ نبکوارو او سو ہوئی داردیا کوئی سلو را لگی نی نوردیا دیو را لگی قوم دغه مبارک جان پدې کړي چې موږ یو لاره ورول غه یو الله څنګه فرياجا دې وکې جگړه اصل پرې و په موږ نو په حج په ورجې نو بس په دې یو مسلې وګرا چې ته موږ دا دا یو لاره وایي په کله سمه یقین سره ته بنې ځای وېزال کر تربت وحده و له العذاب ينفورا کله چې ته قران کې دا مسله دی یا الله نو غوړی یا الله هغه تر آثار ساتو نو والله او الاذبار من فورا نوږي کښه باندې انا پرې کې نیمون شره مسله یان د قرایته موخه یا کیو دږي هکې ته بمنته دانې هغه فرایاد نو کوه قرایته فرایاد دږي کوړه و سره د دې نه سچ غیر اللہ تا ستور تا دی اعلام تا تاسو زموږه د غران دي تاسو اراره سي نو جزاء کو حدو کې وا په با یو الله زموږه خیالیت نه دایې سورته زموږه او اذا کې الله وحده اسم قلوب الکین کړه کې الله یو یوازیا کوي نو څنګه زړه سدا او یو الله راغره شي نو دې مشالته کې کیه ټول قران کې جنگل کافر او شیطانم دغه کې یو چې یو لا سنې کیه الله راغره چی دې راغره کی قالو دې راځم ته چې باندې کې کو دلای کیوازه خپل ځنګل چې بل بده مشرانو یا بدو زمو مشرانو مفرات دې ته کو باڈو توگو دې مداوي اوگئی بور رہا تا نو راو منتا چیارے من پاکے تمو یارے چی عذاب با خیرہ ہو ثابت پیر درشتنونا نوی حضرت اود صابت شو پتازباد درابتازونا پلیتے ہوگو سا چیتاز پذلو اوینات شوئی نو پس تین زہر نتاس و مسینختازاب شوئی اج اگر کوئی مازالا پنمونکی چیتازو ریشی دی امشنان اوستاسو ندر آلی گئے اللہ پڑے مند ایس تدیل تانسو نتا پوست کم چرا تانسو آئی زمدار دی گاچا ہوئی دی خود تانسو آئی زمدار دی رسول کنلی ہوئی دی قرآن و حدیث کے داشتے چی پیغنبر نوی ترمان پس با او فلانای سرائی کے فلانے را جی آغاب زمدار دی یا قرآن کی جانتے ہوئی حجزن اکانو مندانو لدائی اختیارو ارتوان او غیبا ستاسو زیمدار گردئی دا تاشی کم جور کری دی دا پا اللہ لیگئی دی دا تاشی کم جور کری دی حضرت ایود ارتوان کما زمان ایود علیہ السلام تر شوئی دی او رخ پاکر دا قوام تا اسم قم را لیگئی دی خرایتون دا را لیگئی خرایتون دا ویدنی چی ری دی مدار دی ام بینی دا کلام دا حضرت ابراہیم حضرت اسلام ترشو حضرت یسوپم ام بیار توڑ دا چکر روئی او دا اللہ ندی مقاوی توری احنا اللہ تایی دستیار روٹا دے ام دا خرائرہ لگی دی جگر کوئی مانگر آپ کو بنانے تنمونکی تتاثرہ لگی دی نمار اتا شد دادباد دار دے خرائفن لیر اس کے دار دے او دے آجت روالے دازو اضازو دګرایګلې پې باندې الله دلی دتاسوې د عذاب ازم ګورما نو خلاځه خلاځه هوترا او انسان چې منره سره دنا دافو د ژوندنا وقتاهه په کومه مونږ ته کار نه نو دا قطاوا پېژن څلېتم سره ته انام کیم کې شو یو کې اسیدہ نعمتو کم او شېاو نو کی نارازا په نظر دا هغه چې حق پر اس او انه مې نو اټو د اعظم صحیح خپل مې کو منځلدار ایمان او تاسو نو چې درو ویلوم دا ته زبو بیا اتنه ځکه د دې کې شرو تهانګ تهیج انو دې ایمان والا دلیل په دې مساله باندې چې دا مسره په خوانو ان بیاو کې دا صالح علی السلام واخې را دل تهوت کړه نمر کړه شورای کړه سورته کمر کړه الیګې موږ سموځه نه تا یو دایې صالح علیه السلام اصل کې تمود دی تمود وای خوش کیسه کتاب جوګې د صالح علیه السلام وطن خوش کو نو ته وژنه هغه کې سموت دی اسو کوئی سموت د مشرومو څوک دل جالاتېنو مجنی منورې نه پاچی ترکی کم لیلوی لین گفتر جو کرو شام تا پا دیترس با دیترس با دیتر کتب ار کبلی پا دیترس ریلوی لین تلی ری دی مدینینا شام تلی ری سرائی چی پداغ لین سرورم سکنشن الحجر را دی المعظم راجی سرورم او پسی الحجر را دی دا الحجر خیلہ استا تی سرائی شام تروانی خیلہ استا مشرق طرف تا دا حضرت علی علی السلام کو او دوست لاسو ته د رسول الله صلي الله عليه وسلم څنګه په غوښه په میلمانه دا لندله وقا ماذ یملکون نخیرا خیر له چا ته ته غه او نشاندې میته ورو سرهشن عالمین ذکر کړي چې دا لندله دا زا غزا یو چا د پیغمبر ته کې تا کیږي اذار پیغمبر نشاندې می کړو بیا موږ دې چې دیوال ته ما چې طالبان د فن کې واقعي د جغرافيو او تاریخي واقعي دی چې دوی کمش کم درغوبي چې دا ملکم راځي او هغه ملک حالت څنګه سموت غرو نو ما ګورم چې لاړم چې دېمو باران ورېدو یو ورځ رالو ساروتی یو طالب چا په خې او غنځر اخی مته یو اوره ما په غاوه کې څومره ځ체 را کړیو هغه ورځ ته ما ته چا چې په خفره یې را ما غوونکو مې زپلاخ تويږي دا څه مفکو ده په دنیا کې یې په دې پر سو پر ندي مې ته تو رسو غوا کومه څنګه تاریخ سره ګوري چې د پیغمبر ځایه ټول ځای وو نو رسول الله علیه السلام دعادېانو ځایه پاکستان سره لګي سړی چې د پاکستان نه پورشي په د امارات متحدو کې چې د دوபை مسقط شو بحرین شو قطر شو دغه چې پورشي نو دا دا اډانو منځ ته اوسن سعودي ته جلا چلے دا نه غنښتله سعودي ته چې سړی دی د امارات نه نه یا په دره سي آیا په سټه منځ ته دي نه تاسو جوړ جوړ مېدا د ټول شارت ورته زړه آدین عمر کو عمل بنره به شي څنګه 1924 کې جرمني یو افادت اراده کړو چې موږ غنوځو برې مړ انو هغه ورته نشې دې په لوی موږ دې انسان ته پهګه کې رہی اتري راځه دې ځان سرواره چې نن دې چې کله په دې من شو او ترتیب منو اراده مزل یو کو او چټ رساله شي شروع شي نا غواث تشوغي خارشه څو تر نهموځ څو تر څنګهونو او چې دوه ګينټي تیر شي شيګه بنڅ نه پوشاوت ته شي وزوم باامل شيولي دا د هې لمځه په زورګونی ميلا اتل شهراده را دیانو غراباد دا هي سمونديو ملکي رحم غراباد ته سره کې د الموظم سټېشن د ماش کروان کی شان ته دي مدغما څول بنجر قومیلو تم منجر دے راکی تم ملک کیوزل تباہ کی نوہ بینا با دیجی اصمودیانو تا یوم اللہ علیہ السلام نویزو صلی اللہ علیہ السلام اے قومہ بندگیو بیداللہ دا یو خبرتو الانبیاء کو نیستے تاثلوہ حاجت روہ بیداللہ راہ لر تاثلوہ دلیل درب بینتون موجزہ دلیل بینتون اغناقا بینتون دلیل او بینتون موجزہ دا او خدای الله دا نسبت کله تشیفه کې یلا کتاب الله دا ته نسبت اضافه تشیفی وای یلا غزا یې چا نقه خيره چولې دا ابو الله هغه کابه چا نقه خيره چولې دا دی ناقه الله دا هغه معجزہ دا ته اضافه تشیفی وای یلا مقصود د غایې چا خيره چولې دا تا دروغه په دې اما راځي د دې ته تکلیف وکړي چې تاسو د موجدي بي د ټوک را نړیګم پتا شو تاذاب یو شي کې هغه الله تعالی آزاد در سولر کیږي په چې د موجدي بي کیږي د کوم ځای له چې دا لاږه برکت اچوريږي هغه له تقدیر شي نه بیا لري نه تیږي را پلار رسانه تر تا لی له صاحب دې ناراض یو کوم ته علاوه مهلت ورته پښین کفر کې او کله ځارې دا حق پروس وی دی چې د بیا مهلت نو ورته د مقامات مقدسو د عزتو کې نويش ورې دیو جنات جمعه سره کوو اثر پیری پولیس دی عربي جمعه تدب نه سن چې یو زبا قذرشن جمعه عزت ذاتم ته د سرود باندې غانم زان چوکه چې ادب نکړي د جمع نو جمع سره کور نشه سپېړي یا دې باکتی دا کله په خوانو او نامه کې وو ځکه یو څه وکولو ذکر استار نو نه دې چې رسولي آیا دې سپېړي چې ذکر استار وکړي زړه هغه الله له قرب دي چې کړي داغه مولا نشه زړی رسول مخې لري چا یې وځره چې الله له قرب دي چې کړي حضرت کړه په خلقو کې سپکې زویلی اج کوم عالم د قران او د الله کتاب کی عزت نه په خلکو ډینې خلل تعلیم ورته لا تمسووا مرسوی دی او شتا د سوین په بلای په نقصان او ته کې نوونی تاجرا ذات دروژنه کې آیات کې جانشین په سازمان او پواکون زائده کتابوره با یبو راګرځېدل زایدرکو تاظلاب دنیا کے نیسید نرمز مکونا مانانای میدان کے لیلی مانان جوڑی تریا حت تو گئی اونو ناکورونا نا حقوائی تو گولت تن ہی دونت گئی یعنی آلات و سامان و سرو انو بس غرط بالا عویت ہوگا نجیمی اناند نی دانځلا کې لویي باندې باغونیو سیل لبراتل او تنہی کېن الجبان اتوګي غرور کورونا بیا کېنی مچونو دفای امو کی asa yasu دمه کې پریزن او ظلم کول تعال ملو او متفاوو کسانو چهرا دې کلو پوندلنا آج زموتا چې کمزوريو او ستوځې فوکو جوړې شي کمزورې کرشې سو د ورځې د مازه کمزورې کرشې سو د ورځې د تاټاتنه د متبر ورته هیڅ باندې کوي اجزان ته اجزان ته چې ما نه ول دوی خلکونه پیغمبر دې دا الله رسول تاسو پیژنی که صالح لگلشه ریل اللع نا تا سالح تا پیغمبر وائی قالوه دی من فاقی بندی که لگلشه سالح پاقی بندی ایمان آرون ماعنا داریسا اغیب وقت ری تا سالح تا پیغمبر وائی نجیح جلال روی پیغمبر کوئی سکے آغد حقیقم خبر اچھای من فیمان دار روی مطلب دار ری پیغمبر عمرتو آئی اور دعا خبر امان اغای پی لبا اوکتو چه ده تا پیغمبر واید نو کام زور اوه چه تیز پیغمبر نا پیغمبر اونگه او دیتی کم بیان کئی نو پاگی من دیمان لاؤده او دوارتو ایتا پنج پیری دیش ہوئی دیو نیم تلی نا پی جنو آید باہدارا تا دا جماعت شادت سنت رکو نی نیگی نو لوگن تغییر تبدیل کوئی پری جماعت کي دا جماعت په ونه بدنام دي او مقبول نه دي خلکو متناثر دي نو نن غو ولې جماعت ته تغیر کو دي باد را دا تا قران ولر دا شګره چوپه ماشي کړی ګل مری دي رضا ني بچا هغه یو متبر ورتوي دان سانې ته پیغمبر وایي وې څه پیغمبر نه وایي هغه خبره باندې ایمان دي منو ادتا باوئی تا پانتریک ندهوئی نا بیل پرنا دانوئی چه پانتریک سکه اغا مساله چه دا اغا خوزا بیانو آخ زمان ایمان ده زی بیانو زد آئیر ده مساله نی زی بیانو اده باوئی کلا با جمعاتی تکیر چو کلا ده جمعات چی نیو آخلا زدین تا لگیالتا اتعلمون تیجنئی ایسالیہ لگنشوی دارلانا تازورت پیغمبر وائی قالونو اے کمزورو منگ پاہا مسلئی این پر اگلیشنئی ایمان لارو تش ارسلہ کی رسالت را رہے منگ دتا رسول وائی وزد خبر امانو تو ارسلہ نے رسالت را رہے ایمان لارو چی پیغمبر دے ایمان لارو روچدا مسل منگ منو نوی متبرو من پاہشی بانگی که منی تا سی نمانو من گئی نمانو تا سی منی فاقرن نا قطا انو لاس پہکو دیر لاس پہکو دناتے آقرن جوالا وحتوانا من ربیم انا فرمانی کا تو حکم لرب فاقرن نا قطا اگنا قطا کیا اللہ پر اکے اولو مستا خبر بھالا منو چه دیگر دنو کپی رائسی صالح علیہ السلام دعا اپرا او دو دعا میں پس آ اللہ اگر گچھ نا نو اگر موجود ہے چه اللہ آئی تخیر دیو فاقرمنا کتا چو لازک بے پیگر دنا کے واتو عنا من رب دیم حنا فرمانی اکراد حکم در اب اللہ دیتویلیو کې د دې لري چې متو وي دا یوه لا کومه مسئله ته ځینځای و دا هغه چې توحیده کومه مسئله په شمس وګوري altitude یې شوی altitude یې مرایي فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَا قَتَ اللَّهِ عَوْسَكْيَا فَقَرَّبُوا فَحَا فَحَرُوْا دَرُجُنْ قُوبَ دِي خَلْقُ سَالِحْ لَرَا فَحَا فَحَرُوْا عَلَىٰ سَقْفِي بِرْقِرِ دِنَا كَهِ دَئِي جَمْعِ رَوْنِ دَلْتَا دلتم جَمْعِ قمر راضی ہے کہ کیوں گوڑی حلتیں کس فکرږي پنا د اوسای په ام Alright tho you come there some awad ko samjano abadma asta saheb badmasht fatata nasukto de badmasht faqara mafadla faze je de badmasht da ge na ke laqfe pechra جو ملک کې اوسه غنا کوي انوکل ذلي ندا شامل دي دا ټولې شانتي جو حکم دي کار په یو تن کړو نور ور سره شاملو نو الله دې زړه کې ټوله دا سه لکه دې ټورو پکري دي اجازه دې مرزا الله تعالی کول دي رساناتو خلق کے قصر کی شرکشن زبطول پانسی کم ایماب ونیسون دق سوائی اصل کے یو ملک کے بیدات کیگی انور غلی گی نو دا تول شامل دی پکے ساتی کیگی اند انور غلی دی جانا نو اغسطن کی رسخات آدھا چولار دی دا تول پکے شامل دی دان جاوز کیگی یو سارے پائے کی تقریر کئی عذابوں پر گناہ سے ناگوں بھی شامل ہیں۔ مطلب نا نا جس گناہ کرے گی چم کے بنا کی ایمان سے برتا نہ استے نو دا ایمان بھی شامل ہے۔ ذکر اس پر بالجامر علیہ فاعقریا لفظ پر پر اصل کہ فصعقرہ دے وہ یہ تن کروں فقرنا پتہ لفظ پر پر توڑ نا کہ اکر و ہاتا انا فرمانین کا تو حکم لرم او دی ایسا لے رونتوا ذا یریم پے اے دیشونو لګول شو نا نو نیو د پکو کورن کے پرمخه پرات جاشم کنا نو او صالح دې دی دیناري هاي قومه نو چې پرزورې وتاه تا اکاندره دا خطاب د سې یوې قوم څخه دې خطاب د حضرت علاء الله شي کله کله خطاب د حضرت راشی کله کله خطاب د محبت راشی نو دې خطاب کې سماشت نه ده بالله یاذ ذات القائقنا انا الاله همسو نملیلاي مند بشري کله خطاب د محبت دی کل کتاب دا احسوس و دا حسرت دی او خدس یا مر جا ویوہا بچیا بچالتا ہے کتاب دا حسرت وی اوضا پا کلام دا رب او کڑیر دی دارنگی دار نجا مکتدین وی کارو رجینا نا کتابی کو و جاہلت ترپا عربائی من اپریجی رسول اللہ علیہ السلام اے قوما رسول ویوتا سا اخیر کوی میکرو تا دل لیکن دو څراګي چرخوا ما تا دل ډیر فایده کوي ما تا په فایده و تا څو دا دی واکه د بیزات ذکر شي پرد د شرک داغه مسلې تنوري ته صلی الله علیه و سلم اتباع ما انځل دا د جنن ساری شي او تا څو نه موه ته د کی رد اچای شي کی شرک دی افغال فائشہ کئی انکار زمان جراللہ کئی دیکھو صحیح دستے پڑیو آت کیا کلی لوتو دا بزداد چھیکے فیزیسر لگئی ایاد کیدوت علیہ السلام لوتن نے حاران حاران ابراہیم دور دا ذر دامون روز تو راضی کہ حضرت اللوت تو ابراہیم علیہ السلام مگر تیا او چې صلیبراهيم هجرت کوه خپل ورو مر سره تله کړه تر تلوت یا چا چې ویل قوم تا راځي بیا تا ندی باندې شي پتا باندې په دېشه باندې سوق دمغ لوطات ولد پچلی کوي ارکانم ساتري نه بچري پهچان چی ویلیو کن تا رازی بی آیا تا اندیر باندیشوی پا تازو باندی پا کولو زیدی کار سوک ما سبق کم تازو شورو کرا دالکانو بدفیری خانو کمول کنو در کری جی رازی سروتا پا دا کولو شاوت بین خودونا وی من دون اللہ مانا دادا اچی با خیر دفعانی منابات کو صلاح دفعانی نمائد اجایت سمانا که خلص و رضنای که نلواتت جایز ده بی لدون ما باد مراد دی من دونی نسا بیر قرآن بلکی قوم حد نحید ان کی نونو جواب دا لوت مگر داو چوش رئی دیلا دا خرکلینا دا سری دیدان پاک یو لوتو یو مرگرد ویو دای دان دان نو خلاص چې موږ دلارا الله دو مغفرت ولد پادکی دن کونا غابر پادشاه مزدبیر اکبر زکه خول د رقم مجيو لوت مليګ او نو وروه پری باران بد نو ګرا سنچان جام زمینیو باران بد پورته مې کا په زبرنه ته کایي غړي دل او چې کایي باندې زره زاش دو اعزام الله اچارا نجور کی قوملوت اے او کیوی ذکر قوملوت او یو کفر کو شرک آدھے وی لیواتت کو آدھ یہاں دام آنا چه لیواتت دور اولوی جرم دے چه خرائے روس چی کلق بخارا بانے حملہ کولا اورا تو وہ رخیل لکھی چه پاہر چند کی یو مدرسہ بوا طور بخارا چھے هر چن کې مدرسہ هندستان د تعلق زمانه کې مورثین دي چې تږ پديري کې سنوسو دار العلوم دار العلوم د کومه چ کوله لوم په کې لوسي دار العلوم دا چې مدرسې جوړه کله طالبان پکې دي سرپایې لوسي کې د پادګی کې دار العلوم دا یې سلامو صدر العلوم دیندا شعباده زارمج خپل سلام ا مختلف ولاد کې درس مدرسې او دار العلوم نه تو چې ټول فنون پکې لرسې شي دا په حدیث نشته اصول فقہ نشته نور څه نشته دوغه لري کې دار العلوم نو دوره تنظیمو د مصرفات د بخارا ا دورو ښو کو د عین چې هر محله کې او په هر مدرسې کې چې په صورت طالبان نړیله عام سل طالبان سل کمرې وې او په هر کمرې کې بخارا لگے درو نه ګرنه لپاره او د هر کمرې لبا بهترین خوراک راته مطبخ انداز بهتره چې پلو او زردا بهتر برابرته او هر ټولا سره بالوکو هر تالو سره بالوکو ادب فخر غانه امیر سره بالکانی فخر غانه او چې ته منه چښنا بنو نغل وخل کو پیغور ورته چې تک سره وی نڅا مو کا پتا مونږ شي نه نو لا تاسو جپکه جنا می نشان له پینو کول کابل کې فز فوجو ورو لیکن دا عمل زیات شو نو واقعي لهونه به خراب کړو نو وای کې jihad د حریت او باجيري په وړاندې اگر چاره نشي شر خلاف کو توحيد خلاف یې کو لیکن دا بغیر توپ کینو کو نو کمو او بخاران که دا رواج شو دا بگر رکو دا رنگی دا لول یا قن سمر قن تار لوله پده که دا رواج شو نو دیو جنو خواه ولا چپا ورکار خد روسیانو آغاسته سریم متبر قتل کرن سب بچ کشت لگونه نفاتی شو او کابل که دا شد بیانو خز خجورو خدا بگر تو پا کامنو نوران غیله له نه بقاور خلا سزا ورکړه هغه شرکو او د بقای نسل انسانی ختمي دي زخه مخلوق ختمي دي انقطاع نسل راځي ائ اپ زنا سره انقطاع نسل نه راځي محروم شي به چې په لیواتت ختم شي زکه هغه په پل لیټیا په لیواتت کې نن به چې بچر دا دغه نو نو دې وهینه دا هیمت او دا سبب دی چې چون کې دې د پرایونه فرماندې او انسان اون ختم نه انسانیت اون ختم نه نو دې وهینه دا سزا ور کوي سرور وا تا ذکرلو اوسبین زم مدین اصل کې د شعيب د حضرت ابراهيم بل دیو یاخو حاجروا نظر دوی چې هرغه څنګه سره चले وا دا ورته اصحاق علیه السلام مور از دیم یو سار حضرت اصحاق علیه السلام مور چه اگه اصلاح اجرات کرو تلوا از دیم بی بی آگر و در تران در بادشاہ دون چه داغین اسماعیل پیدا دادوار چه کلم دیشه نو حضرت ابراهیم شاند که و بلخضا کرو داغین نوم قدفوران را دی داغین قدفوران مدین پیدا از دو مدین پدرین پشکی شده بر اسلام نو شعیب د ابراهیم علی السلام نو سیده او د کفورا د مسلنا امهجان د غشریدم دي دغه پون ملکابات دي نو شعیب د حضرت نو تعالی السلام قوم چې راوړل لنګ تم نو خیله استق چې سره شانت دي خیله استم شت ده سمو دیو ملیک او ګس لاست دلو تعالی السلام قوم دي او کټ کلی سودون اوسمشته ا دې یو دریا ڈند دے لوئی ڈند مرکزی زائر کلو چکل آگا قوم اللہ اوچت کرایا دے اسموکے اوچتا کہی رہا چپا کڑی رہا نوال دے کیو برا خطیلی گی اسم آگا ڈند کیو بچتے لوئی ڈند مل پو میلون باندے داگیر ڈند دا او سا سر دے چمارگی پی پا دا پاس ازی نمرای شی, شی را خلاس اشی داگا او بو آوانا لرگی پا کیو گر رو د وګړو سردارې او دا لري دنه 4 4 پیرا ډېر حدا کولې یا نظر ونی موسمو غړنۍ څخه انخل کوي ته نې دي څه شي چې کله دنه تمه کفاصنه پاجیږي په څیر اور بليږي د نورو سورات تختی له زرګل خالی د شایب د لوت الله اسلام د قوم نه کته مشیب الله اسلام قوم دي د شایب الله اسلام قوم د دریا په غاړه کله چې دینه پوری کینه مې سره ویلې دا یو روط دا او فقهه ده سړی او کله چې ډیرو پښتون ناراضی نو شعیب علی السلام قوم پراضی شعیب علی السلام قوم مدین ته چراغ ورشي نو دوله لري یو شمالي لار ده چې پشام شام روز باندې چین باندې تلل راځي اذین چې نو بيدل چې هغه عربو تر هغه ده عربو نه پاکستان اندوستان، سیام جاپان ته تلل ده د اپوکانی بیرو رقامی لاره او ځکه دنیا کلا ورو نه څه راتګل دا ویل چې د لالې ساتي د کتاب کې دا دی د اروپا متاجر روان مصر کې به سوداګر څه کرا د مصر نه به روانو سمندن کې به څه کرا د مجنن له خوا کڤکتا وراته نو عربو کې به څه کرا د عربن میوا وسط یمن کې به څه کرا یمن نه میوا وسط د ہندوستان کې به څه سيام کې به هرڅه کړم سيام نه به واو او سجاپان کې به هرڅه کړم او د سجاپان نه به به واو دا له کوم لاري چې کاله به وسهې سفر وکړو نو موږ دغه لکتن چې به بیا جاتنو دا به نه له قومي داري قافلې برواني انای چې مخالفت ورسره ځای کې دا لري کېدا به ملغه اسلام قوم په دې مېسکو دا غبا له لاري خلق بوم دي تر او دغه د پيروپ ته خبرته نو دا منډایو بین ال قايمي اما چې تم نه کړي یو جودري شهاب عليه السلام نو ویلو ته اقوا بنګو کيدا نا نيشته مړګ به دلنانو د شهاب عليه السلام واقعي کرکې په توحيد په دغه ژبه شا دا ټوله مسلو به ذات راو سره تر سړین د پیغمبر تک رااله تا استاد دلین در اپنا کول ټول په منه کوئی زګه په منډه کې د ټول په مننه نقصانې موږ هم یو خلک راځې دنه دی سمانه چرایي درای اته د جوړې کې د وسره درای راولې دسته نه د وسره جوړې یا اور کېواله درای او په ټول کې راولې سر تاسو هغه ساتنه په دنیا کې په سره نه چاله سمکر په وسه نو در تور او نقصان چنے نو در عالم تباہ دئی ذکا نو بل اٹھئیو کا پیوسری بانے دیگو ہے لگ خرس نو آقا زبائے موشنی ترمی نقصان شو لیکن تور چنے خراب نو ترقم در تباہ یو قا اغیبا بل تجل خی ابل ببل تجل خی نو خبت برایشی پا سی دنو کے او چا خبت سی دنو نو انسان ختمی دی. او رو کے شگ واشو چینائی کی شگ واشو چارکے پوستکی ریچنو واشو نو دیبانی انسان تبای کی در خبت نا دارنگی رکمی نا انسان تبای کی ادو جنو قرآن بکیل باس دیرکنی کَلَوَيْ وَجِنُوبِ الْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ او کَلَوَيْ وَأَوْفُلْ كَيَلْ پیمانا پورکاوه پا پیمانا اکی صوت اسم نقصان دے یاو نقصان اپر ڈنڈائی کے دے ڈنڈائی جو رکره دا نیو سارو لکتا کرده نو گانتا اگر کنا دا ڈنڈا ردی سار کتا دے اگر کنا دا ڈنڈا ردی سار کتا دے کسیر دیم نو څنګه نړای کېداله دا یو سری نهوته یو پترا څوک نه نیو چی نو غزر کا ته چی اترو سره نه کا ته چی نو تر سره کاري واجی اني تر طرف سودا واکي پر اندای کې دیم دندای یې چې سویکره الوی یو دی لوړنه دوی نو دا ګان طرف لړ راشي چا راوچت شي هغه سودا طرف کا ته پیځي نو خود کته دا درین و سارا پری که دا انجی چابرون که نوصانی دی یو چابری پریو دو آچو لڑونا آگابر نانو آچو او کون خرکتا صاحب آو چابری که جیجی لڑنوی بدی ما خود که تا ای دیم صودای که اور اور که دا گنک کسونی دی دانانجی اوگی ری تیمانه را سبحان اللہ دکتا نیو نو کے درے کورے راشی اچھا کر آخری نمید و لوگو کتا الحمد للہ انا پاگئے کے سلولکوی خوبر کی نکوے راشی پاگئے کن چلدے دارنگی گز دے دوے ساتی بھی کلا گز دکاندار کپکت چین کشی کردہ سی گا فنو پیگی اوئی انگو کا خید اچھا کلا گزاری سی کشی کردہ نمی تای راورتای نمی دیو لگر چی وای قران پر ټول تفسیر کې دین فساد د دنیا مې پیدا کړی او خپل کې حضرت السلام قوم منډایو لکه ما چې اوسوي نو د یو جن راځي دپا دپا شات ټول کړي پیدا نوت امکه مویل خلک را شي د دنیا کې پتاغینا کله اخ کړی دا کړی دا, دا. زربونی کې دولت در کې کړی دا نه غواره تاسو را کې اما که نهی پاده لارکه که روی آروی آجا لارا دلار دار لانا آجا لارا چیمان لاری پاده لار الاتوی دار دین لغای بناستو چرت ده وی شاید گروه لیو نیده دار رچای چلاشا او آقا بایان زم وی خدا خزه خزه خموگا دیشون دینه پیسوئی دون تا صد یا رغو یې اول به ویا روس ووجودي اوبه به لری پی پره ذمہ داری باندې دي چا کی ایمان اوسو وي پنځیر تلانه شي غره تلانی تلانی نه ښه لاره ګوځي څنګه مو خيبوزي روسو ګوځي هغه څه څه ورته وای کی تلانی جایه خو څو مسره بیانې نه دبل د څو څو ګونې دي څنګه یو څه یلا طالب بارې نه اړه او دے مسارے بانے قربانی کرے رہا جایلہ مسارہ خیر دے ہوئی یویسا دے بل دے تلاشا لانی دے تلاشا وطا سد دون اوئی آگا چا دلار دا اللہ نا آج توک ایمان نا ری پا اللہ اللہ توی دے لکوک آیات کئی چوہی لگتا لگتا کا مادکا رکو چیز ابراہیم دے نا سننو نمتیانو دشایب ترمین دا قیبندرے پوشتری نووي د ملک باشنده نه وې لکه ابراهيم عليه السلام د عراق نه راغلی یو چې چوي لږ رضا تعالی تعالی وګوري چې انجام د موسيي نو مشرتابه کوي د قوم لوت هغه نه باور کوي قوم صالح تا لکه دا قومه ندي نديه بعد دي هغه چې ورو ټوله دیتا اتقال الهي وې موږ اصول کې دي ان کلیه کله کله موږ الله کلام راوړي تنه په ا ته صلیح پیران مر له ورکی دا ټول شیب نه دي ا دا دی خپل ټول شیب هم نه دي ا چیمان داری پا یمان دي چې د نکره ایمان راری نفس بیرو کته لري لای نو پیغمبر ته خطاب ده او ته ټول شیب چی نو کلامه سر سر روان نو کله ده کی چې فیصله کی الله په دې زمين کې الله تعالی کسې کون کون آج که نو چاوتیو د الله جدینا د قوم شهاب لاند تاکید دې نن تاکید شکیلا خامغه شروتا اے شهاب دې دې ملکی من نه شي د مسلوته بیانې مې ته من نه شي ملکی نه من تازه دې ملکه شوی او هر بېمانه با کوشش وکړي چې حق سره ملت نه شوی مل کې پیو ابراہیم کې راځي وقال الذين كفروا بالرسولين <الرحیم> لنخرجنكم من ارضنا هميشه کافرو انبیاء کو یہی وقال الذين كفروا بالرسولين <الرحیم> لنخرجنكم من ارضنا اولا تعودون في ملتنا هميشه باطل پر صداویلی ملتیں شروع جڑکا شروعی ایش رایب آکسان کیمان آرستانا دخل کلینا یا شاید منپدین عوض مانی سارا دے دانا جی پخواہ کافر ایوزگن کافر شماد الله عوض مانی سارا شاید منپدین داوی اوزت او دن فی ملتنا ابراہیم کے لفظ را دی عوض مانی سارا شاید منپدین حضرت شاید قَالَ آوِ شَعَبْ اَغَرْجَ مُنْبَدْ جَرُمْ سَعَدْ دِينِ یعنی سمنا چونکہ اغَطَ خَتِبِ رَنْبِيَاوَائِ یعنی کلام کئی پدا سے لہجا چی دشمن زانتا نپا رہی مطلب ادا رہی چاستاس و دین پڑیت تے مکروح دے مکروح پڑیت دین تے لہ سکتی تاٹی کو کنون پالا درو تو ساز پڑیین او شو او دنہ دمانا چرال مگ مګر چې د الله تعالی په نامه د تعالی په په او الله باندې ساوو شهدا کوي الله فیصله ان کې زمون خپل نن کوم پورا مطلب سره پورا فیصله دا راځي چې فائدې معذب کی دایي تبادر باد کی الله مونته نخاس کی لیکن چې هغه خطیب دی بلیغ دی نو تاسو دا شراریت چې ځانته قسم نه دی استان سے سلوج سنت سلوکی زموږه کم حق نه دي نه جا څون لا او د دې کې کم حق نه د آزاد نه راځي برشي امام نه ربنا افتح بيننا باب منقومنا بالحق یا الله زموږه دې څه کوي ظالمانو مالا شهره نه کړه سبا بابا دې نو مختریو امين او ذوال مداوقي دې شهابه دې ته په دې کې تهونتي اې ای نه یا غل نو ته په امین کې نو ته پويږي پستا کاندور ته کلی کې و ګډاول کوڅ خان مو نه زړه ټوډه خسرې وکړي مورته پرېمندار کې مې وکا بابا زړه سړې وې مې کوڅ خان باندې لوک تا پیه مې چې کله نتا کنه څه چاليږي دا کله ما د نن ای مې غوښته پاره وای کومه پښتوه کی وی دا دی چې مقتدیان پولیسو کوي چې دا یوه منته څه دی او دغه شی پیری دی الله دې سلام کې اجازه وای ادم چې دا راغوستو یو دی نه اوره دې کو هغه به زه غریبه قدر دراسه ما کومه هم ما کومه کله مرده انیا ودیه اې څه کې ما کومه څه شي په دې په جزاء جزاء کله پی ټول عمر په شرکای او دې مسلمانې ما او دې مسلمانې وې شرکای مسلمانې ربنا عطا الله دې سلوجي تمه زمين تمه زمين کې پوره اتګورات هیڅ نه کوم نه مو تاګروه کتان چې کوبري کولو کوم صاحب کوران شي صاحب پسي شي بتاړن ځان صاحب پسي موږ انکم يقینن تاسو شي بتاړن ځان موږ دلدل دلې موږ دلې کورونو پر کې پر مخ پاته آ کسان چې قانون شو دا غوی چې نو له په موقام قانون تعلم یې مو فیا دا شروخ شو چې تاسو اړ ډشرو نه آ تاسو چې دوژن کړه وځات چې تاسو نه پیغمبر کاستا تحقیق بینه تر متنګو نو او شعب دینه یې اقم رسول میو تاسو درب اخر قائم سے او تاسو لرات نو څنګه غنجن مجم بتا تاز حکمر کرو نکتاز ہم تبا شوئی نزو خفنین موت المبتد اے فتن فلسلام کلام دشعب ختم شر او دا واقعات ذکر شو در واقع پتو حیدوی دنور ہوت ساری حلیم السلام او صلی اللہ مواقع پتا دبا دبا شاوا دنورت علیہ السلام او پینزم مواقع کو او بخس کوت نبصان کو پو تورو په مین باندې کومه سننه مابا باندې تني بلدري ګرمن په سري کېټه ګمبال موږ نیولم خلداوي الا هذا بمن خل بل باځه پتاوانونو په تکلیفونو کې خام غاجد شي اولنې پتاوانا استه معلوم مره تبار کوي او تکلیف پیروست داد پیروست مرغ پیروست چپا دے کرے تو بوخ کی اما تراجیشی چنور دا اللہ نبرا سکنی را مدد کون یو اللہ کون را مدد کون بیانی اتارا پزاید بلائی کے خوشحالی حسن و خوشحالی پزاید تکریف کے خوشحالی سورت نام پیزیس علیتان ایت مانتی شو چاہول پا قوم افتیلار آورم فلمان نزو مازو کرو بی فتا نا رہن ابواب کل لشه دا غیات مانا رہن بیانی را پزاید تکریف خوشحالی خوفلو حق پریږیرا او دې ته دې څه او دې د دې د دې مشران او تا تکیفونو تا انونه ازرا وسرا ازرا دې څه په ساده تعقور مشران د دنیا دار دې دې نه دا نی چې واځ شي کارل کلا با ولي نورو دې له نګه پا ا دې په دې نگرانی باندې پکړا ونه ان ان القران امنو کیتے کہ جوکری والا إيمان داری اویا رئی لالنه کیوکری والا امان داری اویا رئی لالنه نو پرابا نیدو دیبان دے فائده دبرانا مکتانا دبرانا فائده تر مطلب داد چی باران مکتوارو دبرانا فائده بادشاہان بولاختم حاکمان بولختم دبرانا فائده کہ ایمان آری واتقه اویا رئی نو پرابلیزم په دې باندې فاجې د کټنه څرګوني پوله او نه دا اوشاعران انوکران به لکتاليدار سم هغه به خدمت کې زو باختاره باندې فاجې برسه راکوم په شرط دې چې د ما کتابه منیت نو زو راغیل د دېونو لَو تَنَالَيْنَ رَبَرَكُمْ پدېبلې فریضه بلنه کمه چې سورتي مائده کې تاسو ورې وو چې څه شېته کې لا کلو من فاجین ایمان داری الله یو ځوا خير ورکنه دانه چې پذارو ته په ونه نه مزه ولا فاديه ورته الله اروعتایره فرسید ولیکہ اندی تذکیه کو تذکیه کو ابن مندی لرا فاخذ نام صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآن نشل کو وتا افامن علی القران ای بچی یو ګریوالا جراشی تزماضا دشپیش ادیدی بچی گنی ما غیله څو خطر علی ګلره چتاش ګرونو کوی تا زدار نه او امنان علی القران ای بچی چراشی دی تا زمان عذاب دشپیر ادیو ما اقید تر اولوز کرده ری اوامن آزو قرآن ای بجی او کلیوالا این یا تی هم با سناتو حن چراشی دی تا زمان عذاب درده ادیو لبی کئی بجی ماس تحریر کرده ری مطلب داره چی او سرے سبق نزو تی نتوارتوائی ولی ما تاتوائی سردی چی زبت آلا تسندر کن چی تا سبق نزو دی زمان سردی چی زبت آلا تسندر کن دا ته مثال دی خدای وای ما سوچا سره دا اقرار کړی چې ته جرم نه کوې ګناه نه کوې سماج نه دا باندې بچې نن به سپیږی غابلې په تانه مزرو زاري اڤا امینو مک الله ابا زید خالهاب فامینو به خو پچو بیریشو بیری دې د خالهاب ان بیری کیږي دا دا په ونه مزه تاو نه ان کم کې نقصانې نه سره یې د طایار افامنهم ک اللہ آیا دې ریږي د خدای دا ان دې ریږي یارا ټول خدای دا دا نو چې یلا کین نشا نوري بیا ما نن کوم افامن الان قرع آیات دې خوږي یو خبرنا چې انیا ته هم باسن بیا تن چې راشي دغه دا د شپې د دې دې خوږي زمدا دا دا نه افامن الان قرع آیا دې خوږي یو کریواله چرا شریطا باث انا دوحن اضاف من درو دے اولو بے خوفا کیجئے اولو بے کہ لکہ تا ہوئی بے رکھئے گا مدر تا گورم گورے او من آل قرآن اے بے خوفا دے اکریوالا ردی چرا بچی زمان عذاب دردے ادئے بس کی افا منو اللہ بے شو دخلال عذاب مکر من عذاب دی دخلال عذاب انو بیرکی گی یارا نلر کئی مگر تاوانیان یهدی پو مانا دا بیان اولم یهدی دلدیم بیان نلکرم آئی خلکو تا چوائی غصر دنیا قصر مشرانور من انبیار علی گریبی اممگا ایتا بیان کئے سبیان دا ترزای شدمنگا مبرزو تا باپ تصبت جنمند دای انبیار علیکم داو تاوام چی پتاو بم حضاب راش باری تکې موږ یې، امرونه په دې باندې نه دینه او دې نه مليلا کتاب لا ایس مان دا کتاب نه لري دا کلی ته بیا راځم تا خبر دې کوله اراله او دې ته بیا په دلایلو نو دوی چې موږ راوړو پسوړدارې چې دوی ویلي دوخانه د وخت نبي منیت تیار دي د امبيانو ذرهونه مخ کې د قضا تکذیب کړ لو اسن بيمنه روان نو چې بيمنه روان نو ایمان تنو تيار غاليكه د دې وجنه چې تکذيب نو سټور تل الله كل يدع الله الله كل کافرين نور الله زر کافرانو زو اسه بيمني کوله کوله نو خاطه مړو او لمن من اسرره نو اغلو د عبديه کله جزا عبدن عز مددتون انو من رو رو من اثرولو انو من من اثر مافکان به روزا زم زمانی مریان دي طالبان چی رخي او چې مریان شي نه بېمانه قسم به اخري په او قسم ومن ماته بېماني وبم کوي انو ورایي طرحه چې لوی سره دایي په دفتر لوی سره دایي چې بېماني کوي دا طالبانو دا اصلاح دا پارا ما مغیردی آجمه که اما نور من رسول کی طالبان بیعدب او دین تیتا وجو نیشتے نو منگر سا قوانی مرتبتو چیز منگر من رسول طالبان عدب نا کی بلکه دا ری وقتو نا نخرابی چیو طالب جماع دستانی کی چوتی و کی نو سبق رجب یه و شعبان دعا رمضان دره شوال سرو زیقات پینزو زی الحج فکر دلو افتا نفاسا بغی نو چش پاگ می اشتی دیو ساری دیو طالب بی ذکیوشی او بیکاریوشی نو آغسی لم ذکی دو می اشتی خوپکی جمیدی کالکه نو دو می اشتی اگلار ریش کون می اشتی داراری آتا می اشتی نو سلو می اشتی پاسی شوی نو پره که کل آغسان که کل آغسان که کل نو ده بایرم سست دکی نو دامای زمون با کیوی ز که مون دای دا اوقاتو پا ادم کو اددائی پیرم سوچو کن کون راگری انا ما تایسنگو کو ما یا دای اوقات خراب نکو اددائی علم دایبان پا شعبان کی چوٹی کئی پا دست انا مون بخیر دا پا تین شعبان نو چه پا تین چوٹیشی رو پا دست تا بیمی شروع کیی نو وقت خراب نیشی انا پا پنگ را صورت شعوال مون نو پا صورت آسور تاخل او کئی دا طالب با خراب نشب دین دا چه طالب بغیر به حضر شریح غیرادیر شی نو بیپریگی حضر شریح چه قولی کی چه زمان کول بی مرتیارا دادی نو او چه نا غو کی نو بیپریگی اسم دستا که دا طالب چه بیدب بی نوز قدا که غط علت الفاغ بی نو مغرسه نو اټرو ته ویل کیږي چې د په دیو جوړتایي خلاصونه په دې داسې طالب علمایي وکړ او دا کتاب ما چاپو تنظیم المدارس هغه شالوونه شي دا مولوی د ټولو د سطو سره مختامیان ا په دې باندې هغه ما سره د ټولو مدرسین چې موږ د طالبان پرورسو موږ د لای پلاغاریو حقيقي په دي چې موږ د لای پرورسو او دبر تو خو یې دیندار یو ته کوي نو پا ده بانی طولو حلفو خور چی چوٹی با ده تین شعبان نمخی نکو ده طالب رحاظ بکو نو آغای او کرا پا زای ده پا پای که رجب که بیجبی کوری جمع شروع کرا اپا پای ده پا زای ده طالب دره ده غرازیل سی مو بینه نو آتا می آج غرازیلی نو ده ده داخرهی ده چا ماد که دارواز ده ده چا ماد که و ما وجدنا لح د دې بیلونه لوګي شي په ځواب باندې خالي دي څه نه کوډو ټول چې موږ د دې اصول او پابانۍ کېونه په ما تا اپا ځخون کوې چې طالبان باندې طالبان شي مېزتا څخه خبره کوم ما ذکره کړې دي یو مال کتاب څو رکړو چې خلکو ايب غاړي چې سنی وشه او شیخ وشه قران ته نه یو کومه کتاب د خلکو خلاف دین سرود دین نے دخل کو خلاق ہو نو متا صداں کہ زمانہ کم کتاب زرم اگه دخل درگیری درد کتاب کم کتاب بیر لدی اگه تدیشی ہیں دا جماعت کی نہیں علماء مشراں طالبان نہیں اوازت خلقی نہیں اور سختی زیادہ کم ہم پوری رسول علی بجا نہ مکمل کو ځمږ زه کتابه نې کنا نو مې زمما د کم شو کې دی دا د سچا یي چې تل د طالبانو لړ پروریش کو مينور سره کو چې دې وکم شي دا غوڼه د غنديان دي اخر دغه ښاری چې د ما د فائدې لپاره وایې انتیاز ال ما یسقق لي ان یو غت طالبان ستاسو قابلان شي اذن ادبناک بشي ورو څنګه نه بلکال یو تامیم خطر عرب رجي دا وګوره ما ته واره غنه ته وګوره ورته لیکلو چې خنجیر هرانی چې سه په فلراتلا څنګه لري تکل رجي دا طالبان دي زموږه ماته څنګه کوي ما دا څه تا ما درې صاد لاس خره غريته به تبلوې دره چې ګردی از ان دې درتي ما ته مې کینګل مای زمان سر درمی نرد تاز خود درمی نیشه ور سرم زب پخلی و سرسی کن خود رکی نداری که در رای زکی او دیدان پر امیش که دن سرسی ورسی از تاز تج درگی کپرهای خرسوی چندی پی کنی نداخت کنزر کری درگانی چه تا اوی زبالا پکاری کنی چه تاز اونی چی او تکنی از زبارتان زب بیر خور کنی جب اما تکا تنظیم المدارس که تاز سرکونه و در گنجی خبره که رشتیوان آنموری اولی رنڈای خاق ورتوی اولی و رنڈای که تا رشتیوان مطم راس را جنگه بگاستا صلوف پیکار که پرته که زو رشتیوان مولا رنڈای دور خطولی کی چه تا زچا چوگلی کنی دا فلانه دا سره فلانه دا سره میکر رنڈای پکشتکن رنڈای دانوی که زمون فائده صوف که او موسر زیاده چاو که د دنیا یا په زمينه د ایران د مدرسو تعالی 52 نمبر یا د ټولن له انشاش چې چر تنا لای کې مدرسو تعالی وي او چې چر ته کوي زمون مدرسو کې را مو درسونه چې کوم دي اواخ دي هم مدرسو سره چې چر تنا لایق دي مدرسو کې دغه ته تاسو چې در شي ديو كن انډه کړه او کو ته ما یو ځل څه شي غره ای مو زارې ما دې ګزان وکړه په دې نه په وکړل ځان دې اسن دې مو زارې ما څنګه حساب وکړ ته نیمه درڅکي ما دوره نه لای کړی ته چې په سي نومه نشم کولای ما ته پته لري چې دا خراب وره ځکه د پنجاب طالبان یې ورو فوک خو جوړونه اشبار دناستیو اواز دا کئی راج دا